מזמור קי"א <קוף> הללויה, אודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים מבעדה, גדולים מעשה אדוני, דרושים לכל חפציהם, הוד והדר פועלו, וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום אדוני, טרף נתן ליראיו.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 שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד.